Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammedin wa ala anlihi wa sahbihi ajma'in Allahum jalla wa ala falandarojim wa tëmpeitin din dhim dhafala karkojim Nih përvajdojim edhe s-santim alayna Allah jalla jalaluhum ma tëmën ar-radas dha ma shari min an yatëmë që kimifluvar ma tëraitu në shusunna qaluar që kimifluvar ma tëraitu mundërodhës nga smundja e zemrës, që është lakmia. Dhe atje në takimin e parë kem përmendur, do të thotë për bërësit e kuptimit të drejtë të kësaj smundjeje. Ne kemi thënë se nuk e kemi përkufizuar me një definicion, mirë po i më shërbyrë me disa definicione për kufizime, duke i përmendur për bërësit kryesorë të kësaj smundjeje. Ne pastaj dhe fulli rezikun, dhe si, do të kemi folur për rrezikun e kësaj smundjeje dhësi, do të thotë lëngjurm në jetën e njerëzit, dashfar deformimeve shkakton kjo smundje. Ti më përmend atje shtat deformime kryesore ku nga më të rrezikshmën ka qenë deformimi i fundit që ka të bëjë me fen. Po lakmia është një nga, do të thot faktorët, një nga faktorët më të rrezikshëm që e deformon fenin e njerëzit. Dhe së onë të e do të vazhdojmë me një pikë të radhës që ka të bëjmë me shkacet e kësoj smundje. Qëfar e shkaktojmë këtë smundje? Dhe atë u valë, këta shkaktarë të kësoj smundje, a janë njëtën tonë për detshme? Asilin ka ne këta shkaktarë, apo në asilin me ne ka këta shkaktarë? Dhe në qëfë se jemi në afërsi të këture shkaktarëve, sa është mundësia që të prejkimi nga këta shkaktarë e pastaj të shkaktojmë Njerëzit për aq sa e kuptojnë rrezikun e një smundje, për aq edhe i duhen shkaktarët që sillin kësmundje. Ondosë smundja për ta nuk ka shumë rrezikshme, nuk ka shumë domthon ë ë me ndikim serioz tek ata ashtu kam i tetuar shkaktët. Në smundjë është e rrezikshme. Në smundjë është e frikshme me pasura të mëdha, atëherë shkaktori ka më të rëndu kështu. Kjo është lidhje dhe mëzdoqme. Kështu që kuptimi i kësa i teme, sët, kësa i pike, është ngësht i lidhën me kuptimin e pikes që kemi, kemi në funë e takimin e kaluan. Nëse për neve është rëzik i madhë dhe i frekshëm, deformimi i fejës tonë, atër pa dëshimë edhe shkace që bëjnë që kësë mundet në prekë, duhet tjenë, pikeshë të rëzikë shumë dhe të frekshëm. Do t'i përman disa prej këtuve shkaktarve që e shkaktojnë këtë smundje. Shkaku i parë ndër rreth që dietorët e kanë përmendur që e shkakton smundin e lakmisë është padyshim i lidhur me besimin e njerëzit. Ndopësia e këtij besimi dhe mungesa apo zbehja bindjes se ka me e taku Allah në Gjallahu Ala dhe është problemit e Allah në Gjallahu Ala e bën njëri unë pastaj të prejkën kësë munja njëri unë në esenë së në rëzër është i prirur me lakmu është i prirur me anu kahjusht e dunjas i tilo është të japë të naj i qështë e ka falë zotë të Gjallahu zuj jene li nasi hubbush shëhevat njerëzve janë jan bërë të hjesht me të bukura epsht e kësa dunjoj i tilo � mir pa Allahu xhelalu ala e ka imunizuar këtë njerë. Me disa mësime, çaj pastaj ta kontrollon vetveten për ballëjushëve. Thon ti, përdur këtu këtanci në dobitë vet, por jo të kontrollosh nga atu. Ktu dallimin opta. Islami nuk na thrat me i braktis lakmitë e kësaj bote, që ne lahujm si njerëz. Jo. I për islami na imunizon që ne ti menaxojmë ato e mos të shturremi dhe mos të devjoj dhe rrathitim. Kjo është më rëndësi. Pra dhe njëriu në esens nuk mundet me i rezistu ju ështëve të duniosë. Nuk mundet. E për këtë ka shumë argumente, edhe nga theje, edhe nga realitet, edhe nga vetë njëriu e kështu më ratë. Pegamberi, sa së më ka thërë, se, si kurse kemi të sekë edhe në takimën e kaluat, njëriu po të kishte një lugin me ari, kishte me lak mu tjetërën. Nuk e ngopë sune njëri në leta përne, përdi java përta, ke mund ketë shpasunit madhe, që realisht, realisht, me jepë Allah ymer, sa nuk, ja risam sune shpenzan, përdi java, nuk mundet, prape gjenë, i pangopër. Andaj, nuk ka mund si me i rezistu ju është, e më përta. Mënyra e vetme, për me i rezistu knetsive dënjës, dhe me i menagjus i duhet, me i përdur për me i menagjus i duhet është, besimin e langëg Për ndaj, nëse këj besim është i zbet në zemre njëret, nuk kondikim, nuk kondikim, është i pa aft, i pa fuqeshëm me ndiku, a të njeri ju rani shprekën nga lekmija. Nga sa jeton me një mes, që do të zikë edhe në pika dhjusë, me ena në dunjo. Dunjoja ka cilësh, ka diqka ceterje, ka përën. Ka cilësh, përshamë për nëse është një smundje rëzikshme. Minë përshë për hop, Në Afrikë, për shembull, ose për, është përhapë në Azi. Ku do koftë përhapë, së s'është më rëndsi. Ti vërtet mirëfton mos më shku atje dhe thosh rahat jam më atje. Ne po. Çatjes shkoj. Apo çfarë thotë shkoj më atje, mirën masën mos masë më deportu viruset tek ne dhe ne me lenin Allahut, në bazës së se sebepeve jemi të mbrojtur nga kjo smundje. Epo a kamunzi më thon se ndjenja është përhapë lakmia me nivel më shkollatje? S'ka kështu shka ishte i, adon, on, i rëthu me elemente që e ushen lakmin gjithë kuni që ishte të ti së është dikune e me thonë që në këtë ven ka shumë bukurit dunios më shkune atje, dikune tjetër dikune ka ma shumë, dikune ka ma pak kështë e vërtet për gjithë kuni ka dikka që njene të rjekë gjithë kuni ndaj, miriu gjithë mund është i rëthuar nga rëzicet e të rjeqes kajosja kaj lakmija kajosja i duhet një forës që e frenanë. I, I duhet një doz e një ushqimit saktuar që e banë imun, rezistent, dhe i kësaj ato. Dhe nuk ka të tërpaz besimit në lëngjër levalet. Dhe. Mungese e këti besimi, ju në kuptim teorek, që në besojmë teorek eshtë, këjtë i dinë a mirë në dhëmë, po mungese e ndikimit e besimit në jetën tonë për deshme, dhe mungesa e përdorimit e këti besimi për të nëndihmu me rezistu nda jushët dunjas dhe ban që mu prin nga lakmi njëpër Njëri përshamu dhe qëli të nëvazër si kurse ka thon u levaja për shumë sana syri lakman me shiku në pamjet bukur në gjinit kundërt dhe që nështë gjinia ma shkullore ka gjinia fëmrora kjo është me theksu me sose kundërt dhe përse dhe kundërt është prezente e po njëri ju është i priri t'il, ka prit mërënshme, që, o me i bo përshtypje pa me e bukur e gjenis tjetër, apo. Gjdo gjë që zhveshet dhe duket nga pala tjetër, e provokon syrën njëtër. Andaj shteshtar kemi pytje, si me ullëshikimin, hoqë. Qëka nëndimën me ullëshikimin, nga sa Allah Gjalloha ka kërku me ullëshikimin, me ullëshikimin, apo. Përshka këse njëri nuk mundet me rezistu. Nuk mundet me rezistu. Nga shikimi filan, pas ta i kalan edhe në fazet e tjera, ku e vullan diri në mëkatin e madhë të zinasë Allah në arruaj të përë. Mirë, njën nga, njën nga, në më thonë, udhëzimet e djetarve, për me i rizu kësa e cilë është, kujtoj e shikimin në fëtyrë në Allah Gjallimu ala, përë. Në tiki me po Allah në të barek o të ala, përë ndë i mësën e në që më vitën me, me shikun gjithë qëka, nga si i duku pregadit me pate qëka matë më dhapëtën. Me shikun, kjo menjere, realisht, e bën besimtarin më rezistent dhe i kësa efe. Ti me këta sy shikon Kuran, fjalën Allah o të shikon, a nuk është, a nuk është të mëhon, turp, me shikun pas të e atje ku kjo Kuran ndalen, Për aqësa, jemi të ngopur, jemi të mushur, se po thamë ngopur, se nuk ngopemi kur, po për aqësa jemi të mbushur me madhështin e nëzimi të Koranit, me syton, për aqë që jemi rezidendaj të gjithja josh, me të të reqenë syrin ka endaluara. E kështu mëllohme gjithka prea saj që njëri unë e prete ka lau të vare këtala. A dhe veç njëri unë kërë e përmëndon dalin për lau qëllë levala, ë i mundësën, se për ndërritët shkaku me tretim me shferimin po janë të ndëllidhura edhe pse tretim e është te në arshme insha Allah përta ndaj zbehje e besimit dëpsia njeri del përna për Allah gjallë uhala namaz edhe më spaku e ka parasysh dalën për para Allah në realisht namazja është dalë për Allah që kërë është e sensa për këtë arsu e ka nënë djetarët, njëri ju i ka dy loj dalje para zotit e përton. Një është ndunja, tjetër është në ahiretë. Në bastë të cilsis dhe kvalitetit e daljës para Allahotë ndunja, në vartë edhe dalja para ti në ahiretë. E dalja para Allahotë ndunja cilë është, namazin, namazin, nëse njëri delë para Allahotë ndonjë u ala, edhe Masë pakun nga namazit, që ka mërë është dalja për Allahut E që ka mëtë për namazit t'i? Këtë i ka bua, Don, edhe i ka kënu doat, edhe suret, këtë i ka bua Mirë, po kur del nga namazit, ka arru me mënuse që është t'u kimi doli për Allahut Veç kësë i ka rronë menë, fëtë Kënë namazit, është probleme e rezistu, pas taj njëri ju Kur del para, begativa, fëtë Nga se nëse e paramendon dalën para Allahut imunizuarsht pastaj dhe jë rezistent kur dal para yushit apo para klasit, do të dalë me dalje. Cilla do të dalë është më fuqishme? Patjetër se e zbeh dhe e dobson tjetrën atë. Sa so më prezente dalja për Allahut namaz, aq më rezistente dalja përballë ipshëve dhe yushit, vetëm sa me adopt dalja para Allah Gjallohuale, sa me adopt, aq me adopt është rezistenca për balë daljeve, ose kur dalim para joshive dhe para knasive, të ndryshme të kësë dune. Kjo me këtë lidhe të fënë, kjo me këtë lidhe të fënë. Për. për ne Allah Gjallohuale nësorën ankebut, kur përmenë ligjin e sprovës, si kemi folë për te, apo, dhe thotë se Fihasi bë nësu, a, me ndu njerë se kanë me ulonë, me thonë, këna besuë, po, u sëpërvu e kështë më ratë? Pas kësaj, pas lijë që sëpërvu së Allah të thëtë, fe inë e gjelë Allah i le etë. Mas duja jetë e dy, tri, dhë di e se ta kim Allah më përve, ndëmohë, a, ti që kim u sëpërvu, te këllë e sëpërvu me bine se kim i dojnë Allah të për para, dhe a i kom e shpërbluja për, dhe a i kom e të pagu. Dëmohën, para i mend doni i i nëm vlerëson ose realisht i vlerëson çu është duhet. Pse atut këqia që nëm vlerësoni. Ja to imbi vlerëson, po to probleme. Se nëm vlerësimi s'ka ku nëm vlerëson të kesh atë as vetë është vlerësuar më tepër. E, e keq që është vetësh vlerësuar, ajo nuk nëm vlerësohet. E mirë nëm vlerësohet. E keqja, e keq është të vlerësuar në esenc, nuk duhet nëmbi vlerësu nuk duhet me e vdërsu. Andaj, këtu, këtu këtu ekwilibra, të mëhon, realisht, që leve nga duhet, rëgullohen me këtë piktë parë. E parë atës le ishte, të mëhon, ose nuk rëgullohen, se rëgullohen dërthna shumë, shkaqet, ose si të rejtojtë kësë mune, andaj, këtu ekwilibra bënë të prishën, atër e kur, këtu dëpsuot amë ku në një një se ka realisht para vetës daljen që komo daljë për Allah të bare këtë halë apëtëm. Shka, shka këtari i dytë që, që mundësën të prekurit nga kjo smunje, smunja e lakmis, është <coughs> varfënija po për ju materiale apëtëm. Një o. Varfnia materiale, kërës nuk është sebe për lëkmi e dhe. Varfnia shpirt në ura, të. Varfrinja e zemrës. Kër një është i varfur në brendi e dhe. Nuk është, kjo është e lidhme, me të parën. Andaj, të nëllënëzër, pejgamberi sallallahu sallem, tha, lejësët il gina, bi këthret il arad, innem gina, gina nëfës nuk është pasurija apo me ekspozimin e shumë të pasurisë. Nuk është kjo pasuriri realishtë. Pasurija është pasurija mërëndshme aptëm. E qëka i bjenë pasurija mërëndshme? Ose qëka i bjenë vërthëni e mërëndshme? Vërthëni e mërëndshme në gjënë e mirë qëka është dozni e mërëndshme. Që kjo është ka këtë ndekminë. Vërthëni e mërëndshme është një grupë mërëna e shkaktuarë si pasuj e të paras mungjes sejmanit, shka këtë këtë grupë, dhe kjo grupë nuk ngopet me azgjë, për do njësë. Kur? Në më thonë, si kurse e ka thonë Ibn Kajim Rahimullah, në zemër është një grupë, nuk e mush azgjë pos besimit në lahën. Apo? Në brendi është një smundje, nuk e shërën pos këtimi të ka lahën. Ska, pa mundës përshë, së është e mundës përshë, Andaj, si eku më ceksi shamba në ndoshta rasta, de këto do më shih me kët një përvojë praktike dhe kjo përvojë nuk është nuk është e rrallë, ndodh shpesh kjo. Mi po po shërbim me një nga këto përvojat që e rrëfen një mjek musliman. Ishte ka shërbim në një nga spitalet më prestigjioze në Perëndim. Dhe atje ka kanë ardhur njerëz me famë, me ndikim, me pushtet nga venet, ndryshme me u shëru, normal. Dhe me një rastat, ku në pasë rastin me e shëru, do me e trajtu, se shërimi në do të allot, me e trajtu, një njëri me ndikim në më mënë botë, hotet dhe, a im ka vrej që më besimtarë, o, i ka, ka pa dikusha të u falë, me e mën, kush e di ka di që besimtarë, a i ka tha një ditë për ditë, dhe ato, e kam një problem ama shumë privat është, nëse ta mërmenja, dhe më thonë, me e ndëgju unë me të rëfy t'i, po të të regoj. Po nëse, së munësh me e mojtë, të atërës. Të thotë, jo, urna, thotë, nga se potëshoqje i besimtaren, do shtë ati me ap një zidhi, thotë, urna, thotë, une, si këpa e shedë, dhe monë, po më në, nuk me mungën nga dunjoja, asë gjë, për. kam gjithë shka, edhe pusht dhe pasurija dhe gjitha. Mirë po, vazhdimisht, vazhdimisht e kam një zbrastim rrana, një grupë. Gjithë përse. Ajo, kur nuk je këtë epë? Fitaj, shtaj, udhtaj, pushaj, arktohem, ha, pi, gjithë s'kja. Ajo, gjithë për që ashtoj. Ajo, kur s'mushe të epë? Kjo për më pënganë një qëka shumë. Një qëka është një grupë e branshme. Kjo është, rrani, përvoj praktike rrane. Edhe këtë është këmi e ku thotë, kur nuk kam qenë pozicion, më të fështira. Thotë, e di që atit, ajo që ka pojduhet, është të na. Pa, kome posh mund si unë e mi e ja kalzu, që kjo problemi jam. E konfri që nuk nëse nuk e gjunë, edhe të na, ku ka me gjetë, presia muslimarit, për mi e ja kalzu që ku i të fejnë që është duhet. Atërë tha, Allahu deshti u furimzuha me një shambullë konkret dhe i thashë. I thash, I thash Nëse ai dëshiron me të dëgjoni tingullin e bukur, çfarë bën? Thotë ndëjoj, domon javnë veshin. Javnën veshin aty. Thotë nëse i mbyll veshët, a ki mundsi me e ndëgju tingullin mesy, me sy? Ballkën ngum me vesh. Bimpshylën pa gjesh, po ngujën me sy. Atja, atë po mundsë bosh kë. S'është mundsë, po me sy smosh me ngukur. Tot në rregull, nëse don me e pa një pamje të bukur, më u kënaq, do çka bën do të i qeli syt. Sot akëpërunë më i mshël syt e me pa pamën me vesh. Atë jo, nuk mund kjo, nuk, do më lësh qan. Don kur don me dëgjoni tingull, më çka bën? Me vesh. Kur don me e pa një gjë të bukur me sy. Sot kur don me e shijoj një shihet ëmbël, të, të mirë, një ushim të këndshëm, me çka e bën këtë punë? Thet, me gjuh, goja është, me gjuh e shia, në kepoj, e, po, e ne shqisa e të shiuarit ku është, ka e të dënjaj e dinë që është në gjuh. A ki mundësi me shiu me hun, dhe në guës me qitë hunën, apo edhe me shiuar është të amët me hun, dhe që asë banë, e nuk manë, nuk shkandët me hun, nuk shijohet të mëllësia atën, e pa mundë shmatë, shijohet me gjuh. Dhe me të kurdojnë me një irtë mirë, me nuk hatë me hunë Thot e kështë të thotë zoti i kanë da gjymëtyret se cilë e ka ka një funksion ajo që për e lypti apo me mush, ajo që për e lypti nuk shijot, nuk arjet nuk dëgjot, nuk shijet as me gjuh, as me vesh, as me sy me asgjë, si kur që tingulli nuk shijet me sy e edhe shija nuk shijot me hund edhe era nuk nuk hatat me vesh ashtë të thotë edhe kjo nuk mushet pas me besim në laun nuk pas me zemrën nuk këta me e mështë ato vëndihava mështë i durcë mështë e guenë sa të dushë mështë i versë sa të dushë vëndihava apo nuk më bushë të berastia veç kër të e mështë zemrën mështë guenë sa të dushë mështë apo se si e që ka hangër të një sungi me sy sungi se barë ku konë të pëllëcit e ka ka përshimin e ka këllësive apo ngupën i tashë apo se kja është varf pangopsia e syrit, apo, e të da ka lidhje me zemrën, e ke po, goja ka lidhje me, me barkun, me goja e fut, në bark, nga goja e fut, në bark, apo, goja nuk ngijet, a ngijet goja? Jo, po goja nalët, që barku frijet, oj balë më atëm, apo, apo, edhe goja qirit me hongër, jo, kur goja në tuhet, po kur barku zbrazët, o qështu, edhe kështu të syni me zamrën, sikur se guja që ka livje me, me bark, edhe syni ka livje me zamrë, apo? Syni ka livje me zamrë, nëse njëri në më hëndë, me sy do në ngji, apo? Kja është problem i një zbrazësit më rrëndshme, që do në me kompenzu me dhe qëkatër e së mushet me të, nuk mushet me të. Nuk mosh për me synit, me shti bukën, në lukën në shëta në gjithë, në së banë, ja, këj të regan, këj syni i pangopur, të regan për një varfni që i egzisten në dikën mrena. Kër është e a varfni? Në zemërë. Dhe ajo, kur nuk moshët? Ajo është një vrim, është një gropë, që kur nuk moshët? Me, mund kur, salim, të du njështë. Kur vëllohem? Absolutishtë Njem i ia don, do thotë, "Ah, eh, është me papastë." Po pa edhe këta më thon, çka ashtu thos. Pse? Nga se populli on e ka thoni fjalë, e kish synin e unt. Apo, e kush e ka synin e unt preket nga lakmia vën. Apo syni unta. Do no, nuk ngopat. Ës domon është ë zbrastia e brashme, varrfënia e brashme shtatlla. Ralesh të ndrullëzër dhe, dhe motra e shkëton dakimin e ta nga ndjerë përshëndet, dikush është i varfën emocionalisht atë. Ka se kjo varfënia e branchme e çon njërin gjithku anton. Njerëzit janë duke kërkuar me çka me mushkë zbrazin. Prandaj edhe kanë përziet përshëhum me pij alkol. Me ato mushat atë. Me drogë. Me gjithçka mundot. A janë smushët, oh Allah, krer drogën e dunjos miadir mrena, smushët atë atë. S'ka negdan për atës o ki mundësi për atës o ki mundësi dhe më hon me, me, me pomet, me vesh apo për atës ki mundësi edhe me me ngup këtë me që shto zote e ka bu ligj e ka bo lig, Allah ligj sunen dërana Allah, më dihava dhe këtu Allah u gjalluar i në posht të gjitha ta që ja e muhojnë Allah në të barek o të la ka vendosë Allah u regula në të shmërin e njeriut e ka bo Allah u gjalluar të reguesin përsa e është një, optër. për këtë arsyë e të më thonë, nuk në bushit kjo, optër, e pa mund shmeshtë. Dhe njeriu edhe vërflit e tjera që i ka tenton nga njëre, gabimesh në i mush, e shkër udve të kësi i, përta. Mund të ndihë ndo një, përshambull, gjalli ri, vajzeri, të ndinë vërflit emosionale. Dëmonë i duke që është të zakonisht në adolescencë, dëmë thonë, kur kalojnë në rinja në adolescencë, kalojnë bërë njësa probleme, në bërëzot tunelet e erta, nëse nuk kanë ndryqim ku që u kalzunë rrugën, din keq me lajthitët dhe, një kalzunë. Andaj për shambullë, kur kalojnë në moshtë adolescencë, ka marak ma shumë me kun fokus, apo me kun, me, me vrej që Ma prezentja ma, prezent s'pëmshirë një mu, kuja mëna që shëtë dhe, e ta është nësha dikush, s'ja mundësën këtë qaqëfarë, edhe e një farë vërëfënija, e një farë vërëfënija me doshë dikush, kësa i thënë vërëfëni emocionale, këmë dujnë me doshë dikush, ata e dujnë, pa ati duke që spedojnë sa duhet, bërë. dhe pas taj, me ndonë se kjo vartëni emocionale që s'po ma jepin të shpia, s'po ma jep vla jam, baba jam, mutram, s'po ma jepin mu këta ku, kushrit e mi të afrëm të di, do të me kërku të nejë përjasht atje që dhe on i serviluhat me fjolët mire e kusë më radhë, edhe on gjitet duke me ndu duke me ndu se në avanturat e dashni se ndryshme, apo në aferat e lojlojshme mbushet aje zvrasti emocionale, nuk mbushet nga se është dashni Ajo dashur rraisma. E megjithë rraisma nuk u gupot njeri. Më sa me hngrni mult plastike se më dukshit apo e mirë shkon apo. Aja plastikës, allahu. A duket si mull, e ke pa dëmolla, më don me hngrë, po, apo plastikës ta çaj mirë kanë bëu ato. Edhe do të dish se ashtu janë ato, aty në plastikës, apo ato kur të kafshojsh, e më rri falçë këona apo. Amë duket që është e mira vet. Pse? Ngaseuria që në gjithë kohën e ke pa një ritur i duket në atë fotomorganën që ka uj. Ati i duket, i duket që ka uj. Nga nga nga, s'ka uja ja. Aja është, që është të mund, uh, i duket njëri të është ashtofë, nga të zëndësia, nga, nga, nga e të eksumerat. Për ndaj edhe, këtë zëbrasti emosionale, këtë varfri emosionale, të ndojnë me mush me dashuri, të rajshme. Nuk ashtë, për në e ashtofë. Dashuria reale është në martesë, një jo paramartesis, ta përëm. Paramartesis ka një uri, paramartesis ka, du më hollë, shkëmbim, kuptimesh, e kështë maraj në faza ato të të të të shka, dhe shuri e reale, të aman, fellon pas martesëve, por, janë mashtur tërinit, duke me ndu se arrihet, e pas taj për shpenzohet, për devaluohet paramartesis, e pas taj edhe mas martesis, nuk po e gjeni kësaj nëse do shujie ti realisht Allahu ka bërë ligj mes dy bashkëshortëve. E çka i ka bën lajthi nga rruga dor, bashnia? Apo. Madje edhe të ndrua vëza dhe mota fatkesë tradhitë shumë të bashkëturat që ndodhin, njëjtën e çë po shkaktojnë shkurorzim e marrëancën nganjën tonë, mos e harani. Tradhitë llojësh me bashkëturat këtu, kjo është realitet që na dhan pse ndo? Nga se gruaja thotë Ato Fiotçi po më thot ai në punë kur burri s'mi ka thon atë. Do të thot ajo ka një varfëni të brendshme me një respekt lëkë me dash dikush. Si a ka thon se si ju duhet ai që e ka prit i parë që ai ka thon sokak dikun për hajrikofçatin atë. Apo fat ke se s'të. Në kë varfëni e brendshme din me qunitin gjithkuan, din me qunitin gjithkuan apo. Ga sai lyp më mush Allah, lyp më mush dikun. Prandaj edhe lakmija është e gatshme me në zonë vend të njëri kërë gjithë shka lakmën gjithë shka i duke në tërë, gjithë shka më... Pse? Jo pse se ka e ato Jo pse i duhet shumë ama menon se këtë zbrasti e, eh, qëta me pasi kësha më usha tonë Jo, më Allah, mështë Jo, që pa njerët të kësha pasi ta e, qëka duhet? që mirë i kështë kështë me, veç qëta të kësha pasi? Par këta fësye Muhammar ibn i Munkedir Në nënkur e ka nga cëmu, së që në to nga cëmuemi nga pak, nga njerëzim. Po në thash fillim, kërkush nuk është, me loqe. Njërë po në varen nga forcët e rezistincës, edhe nga bush jam rëndshme, për i sajnë varet. E Muhammed i bin mund këtër, gruja vetë një deti ka pa, po, që ka kënjëri. Ka në me më i patat për neve, në neve në duke njështë, nuk ka mirë kjo. Jo, ajo kon mirë, nasi na mira bë. Qi morin punë çoftë me thjeshtësi vetë. Ai ka marrë një kurrë të bukës, çfarë ka pas? I ka thonë, "O Muhammed, ne ka qit vetë. Çi to e ki? Padihova, deskonse ti ku shia sa dush ska, apo me lakmua të pezin mishin mirë apo teksha pas." Ai ka qit bukën kurrën e bukës, ka padihova, "Ki ç'kjo është halal vet, ska te tjer." E i ka thonë se kjo është gryja jote, ska te tjer ngutë sot dush për me s'ku mënë s'ka, a bo me me me me me me me me mbyll atë atë të ndesë të varfnis që të ndëtën shëjtoni me enzit në zemën i dhe të fone kjo për dhe nga s'ma dhe hi e sho sot dush për nda edhe ka thën alio rrët jello tala nukur ka uqunë s'a bo a bo i ka kerme, e dhe ti ka menja, ka një du një Gërëri, gëjri, gërëri, gërëri, gërëri, gërëri. Ka honë, shka më mashtojë, dikon tjetërë. Unë ungina, e konë. Këpa njëri mëngi shumë, shumë mëngi, e konë e... Me konë kon njëri jarësyshëm, e konë njëri, i, kon njëri ngopet, shit, at, eh, të ngopët. Mëshët. Qëfar dhe ushqimin e qitë, e, të kështë me së me hongër, a më atar përdi ava, së në hanë mu. Thështë i ngopër me dhejë kapëm. Për këta është të në nëzër, zvrastia e brëndshme, shkakton që pasaj shëjtoni me e mush, me lakmija. E përmes të lakmis, të njitë që njitë që tjera me asil njëri, të puton fat kecish, të puton. Prej shkaqve që, që jesilin lakmin, që vlasë mërë dhe smundin e, e, e, e lakmis, të në nëzër është edhe njëriju, mos me e orientu në tushmërin e ti ka duhet afton Allah u gjellewale e ka kry njëri un më thon, me në tushmëri të saktuar dhe ja ka dërgu shpaljen me udheq so, njëri ka në tushmëri ajo është e parjen tume, ajo është brumi pa gatun i gatë shë më u gatu ta ma me doll rabi Allah u gjellewale më Komunikimin mes natushmëris dhe shpalljes E ka bërë për mes logikjes Natushmëria se kupton shpalljen E po, e kupton logjika E pasaj logjike ushtë qenë natushmërin Në njëri bërë të amanë Nëse njëri nuk e orientën natushmërin ka duhet Nuk i merë udhëzimet për ku duhet Atërpa të shimëse pregjën nga lakëmija Për shambur, si kurse se kam falim Njëri është normal me lakëmovë Mirë po, nëse nuk din ka me orientu lakmin, e orientu në dy kushtetër. Dhe regull të nërlozër, regull, ligjë, norm, kosmologjik e Allah, Gjallohola, gjithë këmë funksionën ashtë, se Allahu ka bërë që në naturë mos të kësë azit të zbrazët. Në gjithë shka mështë me diqka, nuk ka zbesina, nuk ka, nuk ka, gjithë shka mështë me diqka atëm. Nënda një një një një nuk mbuqen me, si kërështë e këmë në fillim, nuk e orientan lakmin ka duhet, e orientan që tonë ka nuk duhet. Ato. Shikoni për shambullë magjistaret e faraonit. Magjistaret e faraonit e patë një ofertë dhe ishte bagi jursë, pasurit modhe, autoritet, aferësim e faraonin, ndikim, pushtet, gjitha, i patë në këtu. Kur musa alisat i në poshti, Muësë atësëm ju thë gjennet kini të Allahu Gjalli Vodafë. Apo? Ata ishim para dy, dy udhve. Të dyjatë, dëmëhon, janë lakmi. Njera lakmi është prezente, të amantë është me kapë, tjetëra është kur të jabë zotë, tjetër. Ata i thënë faronit, nuk t'japin për parsi, ndaj e soj që Allahu komën e adhonë, a tonë. Orientun, a po? Orientun ka adhut, a tonë. Ata, dëmëhon, Uh, lakmun atë që ka të ka laugja lëhu alërdu. Nga se e orientun, mos kishte me e orientu lakmija atje ku duhet, nështë aftir kishte me i rezistu presionit të faraunit atë. Për e ta shu e dhe peganë verësat, edhe sahabët e mdha i, i, i ka josh me gjennet, në kjene nevoj, në kjene nevoj, se Allah e ka mujt, më kuran nën, bane, më bar, më të onë, bëne, mëse barë, heqëmë, taqë, apo, Epo në ka josh, në ka josh Allah me, që përse komë cikë në të kemë në kaluar, Apo në ka josh me, me gjennet. Përka mërës omë, pësara përshamull, në me gjlisë kanajtë ka, ka thonë, Kushtë dënë që Allahu mjallon që ka gjennet? Dhe të pënë që ta, njënë që sabë, të në në në në në më të, në më. Ose pra në luftën e, e, e hudit, ka thonë përka mërës omë, Kumu ila gjennetin? Arduha kërdi së më vati vëlletë Nëzitoni, nëzitoni, nëngretoni Shpejtani, ka gjeneti Gjesia e të sitë është sot që jetë edhe të tokatë Nësa vekretë radiallahu ta'ala një ka pas të hurme ndortë i hungrë Ka thonë, të me hongë këto hurme me hungrë Po më vënojnë ka myshdja për pejgamersën Inna le hajatën tavile Gatosh kjo jetë me i rezistu në gjenetëm I ka hodhë hurme të edhe është Vërsullë në drejtim të aso që e orientaja, nëse nuk orientuat, ka duat, nëse nuk, nuk, nuk drejtuat, ka duat. Atërë pa dushim se, qka të delë për u dhe, i do gëtë interesant të laun në rujtë avto. E kadrat e ndërëzër, për shkaceve të lakmis është të foldrit dhe të shikuarit e te për të për të për të. Në njërë flasin shumë për punë të saktume, edhe një asë i ka në ranët, asë i ka në punët, asë njëtë se ka në të punët, është lafë përbojnë, a e lafë e ka bishnëve të përbojnë, e ka bishnëve të përbojnë, bo më abet, po, nëse ki nëvoj, ose, ose, shika, nëse ki nëvoj, qërë, a mës ki nëvoj, kjo është koridor i rëzikë shumë, a po, bjën zemër, përlemër të menzirë përse e atëtëtëtëtëtëtëtëtë dhe se emeditojm ka më dorë gjëra mashtore këta ata. Sikursin fiat Allahu xhande valla. Allahu te barekota në surën Taha. A e itinish e tretën e nichë tretë. Shikoni Allahu çfarë lidh këtë çështje për të po realisht do të them se si trajtohet lakmia në Kur'an. Allahu xhalla u thotë: "La tamudda 'einayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahrat alhayati ad-dunya linaftinahum fi" وارذك ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى كفى الله جل وعلا لا تمد عينيك مس اجات تشيكوريت مس شيكه يا ود من جننك نظرته جو قد نترى تشني يكمي بغاتو اتا تيرت stëllije kësa i dunjoje, për me i spravu, mos shiko shumë atje, ka se më në hnitësh, dhe po, spravu është, smu është ato, u arrisës kuram, bikë, kajrun vë ebka, furnizimi Allahot është, më i dëbishëm, dhe më i vazhduhshëm, më afat gjatë, do në shikoj, këtu i kimi, dy lojtë furnizimit në netë, i pari, stëllija dunjosë, që njetë sëtë në të jesën, makinë bukur, teshe mirë, ore bukur, telefon, shtëpi, ore ndi, qëka do qoftë nga dunjaja mënë? Allah o thotë, latë e mundë dënë në ajneke, mos ilë shosën që të këna u lau, pësën nësë qërë, sa pasaj, normal që i lakman, normal që smosh, te e përë, pëse për po kërë? A kime blej jo? A kime botë tërëtimet të, të, të, të jo? A kime a shqitë kujtë jo? A kime a poros Vëllavec, vëllavec, tani, tani veç për te datën kur me shku me marrë kredi, me blivë, që problem pare dhe cikave, që me barës në blivë, të përë, kësh pa pas të lazën, që ka në blivë, të përë, syd me të në tapë, a njëtë se ka pas të përë, të jesën vëllaj, që të zgadë syd të jesën në takë përë, ndaj Allah u tha, na te mu dena i neke, ma si zgadë syd, këja është të lazirë, Mësim i Zodë i gjithësis, aqet nje mu e ty, në mundë më ushtirë sa dush, në aktruë sa dush, ja mu s'ma lenë, mu s'ma bonë, unë e se di, unë nuk e di ata lenë shaja sa leshej, unë e së këmë së du asë një, unë e po të thëmë që ka ka thonë, aqet ka falë mu e dhe ty, kryu si gjithë, aqë pa thotë, le te mundë dëna i nekë, mësë zga të sytë, që shirë kim ja po, A, na që i kena furnizu të tjerët është thjeshtë stëllie kësej bote Vyshket, zvenitet Edhe largohet Qështu të skama shumë Ska ma shumë të avto Një leftin e unë fi Jo kena do në për sprov Apo falendran, apo më hanë kaq a, Na kena pun me ta Qka po përzishtin pun tina Na këtia kemi dhënë kët Më provem Sa është e e fita për imit të në lapët Këpa du ku shkon Më provem aty dojnë A, B, C, D, apo aja ko b kolonën ja kshirti an mos shuroj nose pyetet diçtë syn tuja dallot apo kupton kti ja lloj ka don rrezik ja ka don dopytje ajë është duke u provu në flet vet ti të ke apo allo diçka tjetër tjetu për flet tona mos mos u përgjesh me pyetet di kujtësh të dallash dalë apo do të ninë po jamun i përgjith pyetave tina e fletet di çfarast fundot ngjela keti kum ditë ju thua se ke ditë i ke ditë si dit, dit, tjetër i si ke ditë gapi mes e përgjith Andaj mësej, pythet e tua, Allah. Allahu Gjallai, gjithdo ku t'ja ka shpërnda, ka një flet me pythje. Gjoj e të tujet, s'la t'ju në Allah. Qa t'u që ti kej pa, Allah, qa t'u jenë t'ujet. Qa t'y është spruva jote. Qa t'y jenë t'yre t'uja. Ose a këshurë, Allah, fletat ti tjë t'jetërit, ato. Se a e është tu për unë, a e ka për imë në vetë atje. A e është tu për unë vetën. A e ka t'gjep Oriz qobbe ke khairun wa abqa. E furnizimi i Allahut është më i mirë. Po cilë është ai furnizimi nga Zoti? As keç furnizimi ja hapza. Kë që është dhënje për provë. Këto, edhe kur ta merrs provon, edhe kur të hap provon. Këto janë sprovë. Edhe edhe dhënja është provë, edhe privimi është provë. Kënaçi si kët pun. E cilë është ai furnizim real? Ti nuk ka sprovë. O amur ahle kebis salati Was tabir alejha Adon funizimin real, tamam Allahu gjallu ala thot Urnajja, edhe mësajja Edhe uzajja Familjen tën dhe me fal namazin Edhe tje regati vet namazin tën Që kjo është funizimin real Namazi Adonimi Allahu gjallu ala besimi Që tënë asë Allah të ka dhon Të mjaftë tënë mas me ilshu sytë dikun të tërë Që është për ilshu në sytë e tje namazdi o lapën Apo që është? Vëmë përse kërëku në modën që rëtuve të funë, anëdhe Allah u thaë, La nes e luke rizqan, nëhënë në rëzëquk, nësë në lupe të kurë më në majtë të neve, Allah u haka kërku nga raptë të ti, lupe në dikune moni ka pak, se jem harqitë u i majtën e juve, jo Allah u hapëtanë, La nes e luke rizqan, nëhënë në rëzëquk, Nësë për t'lipëm me t'furnizu, me na t'furnizu të njëve, na t'furnizu të ty, të rigatë i namazit, rigatë i badetit, rigatë i punëve tua, rigatë i që atyna, na t'furnizu im. Ma në akibetullit takua, edhe përfundimi është, përfundimi, vullja e furnizimi të duor, e sukcesit, vullja është e qëajtur takua. Nëse që të e kërërit, të e që t'ka e pa lau gjallë u, u alaftët, Nëse duhet me të më të më të sy dikon, orbi Allahu, le të jesin në takvallok. Nëse duhet me në në, të më të më të sy dikon, le të më të sy në devosmërinë të dikujt, adhurimin e dikujt, bamirësinë e dikujt, dolësinë e dikujt. E kuptoj që pa hirta Allahu dhe Allahu apo nuk angarut, çka ti le të më të sy. Amba këto të tjera, ato janë provimet e tjera. Mos inkëshosh sy të së badhova përgjigjesh, siun tuaj ato. Prandaj ma bejtë të shumë të pastaj edhe do me thonë shikime të shumë të katalog në internet, në shumë venë edhe maz lam të ka kërësuj e loja levala për të aponë, mazë i shasuj të fërë se kasë shkojnë sëjtë mazërnë, në qka zë bjënë sëjuni edhe e nëse sëjuni bjënë diqka me automatizm e gjun zemrë edhe me automatizm edhe qëre këtu përshambull kërët e gjun ka përshatën nëngoj apo e kini far Kohë me qita, a po, e ke po ashtë të ngujnë një qka jethë e gjunë, e kimi hapsirë, a po me, me qitë për e ashtë, a po me qitë për e ashtë, a po, këtu s'ka hapsirë, edhe thë amër kja gjunë me një në zemërë, a po, kësire në mundësi me qitë për e ashtë, a po, problem, me po me ra në zemërë ati ku është vendimarja, ku është kontrolla të aprishë busullën, a po, se njëri u dhejqët për qëtujtë, me po me ra një qka aty me, me eks të aprishë si sejmë në kontrol të mundë. Dalashita për, për 10 vjetë, së në vjenë vetja për. Ana i kujdes, që ka përshën të kushtë për. Prej shkoqeve të lakmisë në vëzërështëve, dhe me thone, të ndenjërit dhe të shëqruarit me njërë lakmiqarë, përten. Që këtu e në ketë të vetë, u të mirje A më lëkmiqarë, këtë në po Këtë më bëjtë këtë në është Lëkmija, pëtëm Ape, a nive, a shkove A qëshëshë, a qëka A të leshaja Allah, pëtëm Kujdesu, pëtëm Qëtë të ka pëtëm, pegamberi së së dhe më Shëqni bën me Ata që jë nisë për të Allah A punë, tira këtu, bën me të po Sa so më shpejtë e më shkort, pëtëm A po, ma se Na këtë në vëz Rrim në rrimë në ambjente të kontaminuara, të helmuara, apëtën, edhe kur farë, kur farë, dhe më thonë, preventivash për këtës nuk i marim, apëtën, Allah, ti e kepa me kalu njëri, me kalu njëri para, para një kënt të njëri që e kanë dhezë, apëtën, e kepoaj timi qabën të edhe, i mërë mosët, tak, e qëtë një nxempera, në kësine gudësh pak ma shpejta, i mërë mosët, Nuk no kesti aty tymi për të hyn hun veti ton, si me konë parfumaj. S'mo sh me jetë qëto, lakë. Ndikan, pëse një tymi bër logu të ke funda. Tymi bër logu, lakë, lakë. Po a dhe një sa so ka tjerë në shoshni që për një me që është si tymi bër logu të qesin, lakë. E qa ke qitë shë përmërujt, lakë. Sa so, më abejtë, sa so fjarë, sa sene, lakë. Shëkani që kanë dhe të Ibni Abasi, të nërë dhe zërë, na në shoqëri me njerëz me ipas dy qëllime. Dy qëllime. Ose me lund xhurmë të mira, ose të tjerë me lund tëna xhurmë të mira. Kur dosh me dikujt këshillë e mirë, me çfarë ndajta? A laj një fjalë të mirë, porshype të mirë, a më thua me konsiloj që kjo është përonas tën. E dyta, çka mora pitin aftën? Mba rëndë shumë Na me kën sërim, që ka sënim Adini që ato shtresohen të dikun A të shkojnë dikun, në kënë thjeshtë ato Adini që njëri Simbaskensës me mira Me mira Da onë informata, da onë shkëmben Me ndime shkëmben gjatë ditës ato A të ku shkojnë ato allo A të shkojnë heo A të dikun gjojnë vea ndikon E të të një kur aktivizohet Zdi që vëllap i kamer Ja e zvjën sad Ja e zvjën sad E ka mundësimas, kush disa kohë mu aktivizu, nga se s'ke qeni kujdeshme me kënë kënajtë, pa edhe ku kënajtë, s'kënajtë së kënajt duhet, do të me ditë me njerë sa këtumë rrënë të i të krytë puna, për, qaq, krytë puna, ditë të në mirëm, me dikën rrënë dhe mënë për mu disponua, për, qaq, ma hi e ke, Allah është përrejtë, po qohëm të shumë krymo, Më dikën rrëndit mësosh, e mësën që a kaj, s'ka që a t'ka t'zënë mojë, që ki më najtë mojë, që ka dikën tjetër kë mësën, në që ki më nësën tash, njetë nësani që në mëjërë me përësrit, e kësë më rrëgë, gjë e dikën, Ibni Abazi ka thonë, radiallahu ta'ala anhu, unë, në kuptimin fjallurit tonë, unë nuk ja fali vetës tamë, nuk ja fali vetës tam që dikush me nejtë me mu tre dit e mës më upa taj në gjurëm që ka nejtë me mu, apëtën. Me sa njërën ti, ku e në gjurëm, të apëtën. Gjuva ti është pak, ma kujdeshme, neja ti, ti, ose, e kunder të apëtën që ka thonë dikushet e të apëtën. Zadan Elkindi Rahimullahu Kompe Djetarëve ka thonë kështu apëtën. Thotë ndodhë që me urtaku me një njërë, Dë apëtën, dëgjën e apëtën, dëgjën Dë e kujdeshme Kja është shkaktari lakmis I problemeve Më ndodhë më utaku me një njëri Dhe Gëzohna shumë Kër ndohna piti Eskë këmë rongi bet Gëzohna shumë Kër ndohna piti Eskë këna full keqë për dikën Gëzim jemë që të hapër Na kërndohëm i gëzohëm i se Këna ongër mirë Fitum mirë E bënë mirë Ja aty ato ato pergojimin, për shembull, ëh, e atë faturën pergjimin kush e pagun? Faturën e darkos e pagu ti filoni. Apo? Edhe këtë e pagu ti filoni. Mirë. E ato fjalçi i sillën pak për filoni, atu kush e pagun ato? E ato ku mi pagu dikush? Se edhe fatur apo apo at kuçi e ke hubme të bodjava, kush atë fatur kush e pagun? Apo? Ato gjunaçi un botë i mohbeta e sharje fyre kush e pagun ato? Edhe ato ti kush e pagun? Andaj, shumë mirë, më kanë kërmçuën për mës me ta, kum po kur kum paçi, s'kom pagu kurrë pikë të faturave, fort jam gëzuar. Fort jam gëzuar. Andaj shikoj ndaj me njerëz Allah. Çfarë faturë pagun, a ja vlen? A ja vlen? Përndemë më bëu me dikon biznes, apo biznes që dreka që këçi të kushton më shumë dyfish se puna që ke fituar. A a kjo është apo më don drejt? M's'mar vetë këti po që ka mëran që s'i shdol kurrë këtyre neva ato, apo ti ndu pidi 50 tera, a të të euro, për. a Madrid ka kërku 30 euro. A ka konfituar mirave. Jo si ke marr faturat, do vlah mirë. Mi pa fatura, këtë faturat tek çse paqe, s'ki sa anë kçurë me njerëz ku trën faturën që vjen. A ja ka vlet më ne atë, a zë ka vlet? Mos kujdesi i juon me këmpurim, çka po dëgjojm, çka po flasim. Mos kujdesiti për pasuarën e ndenis me njerëz caktum. Mu mëra kushmë lakmia. Muhamet lëdashme. Fjalë për lë shifrën qindra mirë euro, milionshë. Apo, ti fatu në rrimësën e pagunë atë, a, ta një tush, më Allah, mire i qushtaj kjo, pak angazhim, pak ambisit të njëri. Aho, Allah, eki do borësja ka i qenërë, këllë të lajë herë, ta një. Në vanirë me konë, njërës këne përzin mes ambicis edhe ondëreve. Apo, edhe im, imaginatëve. Jo, ambicisët së hi. A nëma, imaginatët qenë, ihi, njëri. E me këmptu. Një, i, i, do të me dit që shmi i kuptu sene, da... A njeri ka përnu 30 vjeti ka po, ta shtin njënajme të të të minuta, da të nukon ambiciozme, e ola, ta... A i veç, a i ka fitu, po... Edhe me ambicia, ma... Jo veç me ambicia, ta... I ka po të pun tjera, për anashe... Jo, jo, jo veç... Shumë i ka donë, qak së të pivet... Jo veç me qak të punë zvonë... Andra i kësure nga i njerët mirë, në të në kësure... Edhe, gjithashtu, të t se ka dhe shumë tira, po përdo me përrundë me këtë, që e shkaktën, e shkaktën lëkminë është, dhe më thonë, mungese edukatës. Edukata, dhe më nëmë, është një nga, ku njëri edukohet në frimin e duhar. Mungese edukatës të nëvëzër, e bën njërin lëkmi që aratë. Për shemë të nëvëzër, qysh ka mundësi njëri ju, me pas mungese të edukatës. Ni do të më kujdis për gjënara që lina më thëmë Monët fëmiju let me uprej nga lakmija nëse e ndëgjën babën gjithë të uan kuap thëmë Asë pa mëne me a dalë, mëzve të, a këtë e këtë një që i këmirë është të bëhë A më kur nuk e një në bëhë, thëmë dule u kënashëm, një ka që u ala dhëmë, se një një që të fëllë dhëmë e njën të anku, posë po kemi, posë përna po del, o Allah zi që shabuim, a i të një kështu gjithë muna, po? E, për filoni, a i thë mja merë, merë, e bo. Edhe, pas taj, prejket nga lakëmija, pse? Në ngejsa edukatës, nuk është eduku në mirë njohje, është eduku në ankesa, është eduku në mangësi, është eduku me i pavëq mangësit, ju me i po onë të mirë, Në shpërbëlen, si kurse kam përmena ta, dikush, a ke pa po nëse e mush një gotë gjys, me gjysë gjys gotë e mushë ujë, po? dy njerë zve jo që e përpara, a i që është i duku mirë, dhe të gjysë sa ka mushë, a i që është po? i duku mirë, dhe të gjysë gotë e që prastë, a i që është e shatë të mushë në heqë, a po, sa e mësume pa veqë atë pjesë e që prastë, që shtë është e duku e, për? a e mësume i pa të metët, liga, dëptat, veqë tu mësume a i kurat atë mështit së sum mësume e po apëtër. Ande i kjo për dëshimë se shkaktojnë lakmijë o dhe asë njëpërën, më nge se edukatë, gjithashtu të pej, pej, pej dëmonë uh, dështimive në edukatë që pas të i shkaktojnë edhe edhe uh, lakmijë është, më thonë që fëmijët tanë, pa dhe na, po në veç në di fëmijët tanë kur bëtëve për edukimin, të kenë modele shëmbërtyra materialiste apëtën ku keça kshyrën për shembu keça shtojm ato pjesë u fitoi që kaç u shfitçi kaç boniçi kaç që si ha von von ne fort diskutime po sot një unë e kishon një biftek apo tallako me hol ku pse kaç fet kaç lira po ai kur isha këtu ku tashamukta njerëz 1200 euro një cop mishi kishon qoftë thjesht ka 1000 po por do me thonë që ku citoj një shembull i i i, i, i, i muslimanëve normal se janë modele modele materialiste Kër ka model materialis, është që su bote, ku ka me dolej? Piktetër qatë ka lëpë e kajatë. Mëngesa e edukatës, që të kene modelit duhur aptë. Ma pas model pejgamberin së ose në aptët. Pas model sahabete, njerështë e mbaj, që të e në modelit tona. Jo modelit që së në gjenë kur. Jo modelit e lakmis, modelit e materializmit, nga sa ta pastaj, ndikon nga ta. Në në mëngesa e edukimit, kush është modeli jonë është? pa dushim një shkaktari lëkmisa pas taj edhe e ndemi të këtërbia mungese edukatës e duar mos edukimi në bazët e besimit që fillu me te edhe në fund e në veqën ti në veqën ti pjesa që ka duhe me caktimi në loge e levale të mërëzëm ne ju në mungon shumë edukatën në iman në nështë të thmime jo këna mësu kusht e imanit të thëm po sa so i kemi edukun këtu kusht e imanit të thëm e kjo mbët tjetëra fërë kjo të të të shka e vetë muslimat e kjo e po kërë ta bëndhë minë, 5 vetë nga e nga e hoqë e ha mdu lajë, mirë është amen të bilaj, me laj i ketë i ku shte imanit? besojnë, në Allahon e me laj kete lippërët mirë është e tash e mshiljum tash imanin, e mësum tash imanin jo, jo, jo, jo me eduku në iman a dhinish ka dëmën thonë me eduku fëmion me besunë sa këtim t von moda pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Ibn Abbas ai vukuriste sikisht 70 vjet i tha wa alama anma asabaka lam yakun li yakhta'ak wa anma akhta'ak lam yakun li yusidak rufi'at al-aqlamu wa juffat as-suhuf fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dija se ajaq te ka godit ska pas muzimas si me te godit dhe ajaq nuk te ka godit ska pas muzimas si me te godit tin jortumara E jo pasaj kur të parritën filozofi, e qysh hojgj, dhe mon, s'ka popët mësi me më godit, e aja, e përsham, unë e njësë shkoj aty, që e më të filozofina. Këto dilema i kanë tjerë që kam, se kamësua me në të bëllajnë kërpë, kanë njerë që kanë dilema me po, a njerë i musliman vjenë me dilema të këderit, e që orët është, ne e dim që Allah gjëllohat saktan, e na veprojmë, a tu e më punë të zotit, ne këna punë tona, ka që, unajutosh me punu, angazhuar me, shuzu mundsit, çka është di koca. Çka ka faktoron as dim? Mungesa e edukatos. Njeri ku nuk nuk është i edukuar, mzaktim të Allahut xha Velaula. Nuk naje. Nuk nuk nuk, nuk mjaftuat. Atëre hapet mësi apo la fëmi. Gjithashtu të ndrymoza edhe të edukata ka shumë pikaptën. Po e porrëm me këtë se mungesa e edukatos, gjithashtu edhe në aspektin e përgjigjes së të gjitha kërkesave ato në patë nevojë, së patë nevojë. Lëtë ka pak, që islami nuk në mësën, nuk në mësën islami me i privu ata që kënë në bikqyre, kur kënë mundësi, pa asë nuk në mësën me e rëndë, pa e sa pakur, asë qështë e jala. Jo. Duhet të nëzër, po, një mundësu këtë njësë së so, ki mundësi, mësë me, mësë me, mësë me, mësë me, mësë me, mësë me, mësë me, më Dhe ishtë kanë ujë për si ka që përmë. A ma, dhe më hajë në ke po, ka njerë s'po në shohëm në këse rasë. A la në falë, shohëm, dhe më hajë në fëtëmi, nga bleni diqka, e gjunë. A nja përdojnë që ta prapë, dhe bërë, edhe ato e, e gjunë. Dhe, dhe ishtë i pango, për e mësën, e mësën me, me, me, me përgjitë vazhdushme. Edhe përsi s'ka nevojë, për. ja, dhe po, du si më të mëmsu, po më i bleni diqka. Edhe k Dhe kur është luhet me tableta, ama jo shpunim. Jo më kuptu që do të mohon ti ke një depo veç e legojnë ty na ta japim ty japim. Sa të thënë që më shtohet kur rritet ai kujton që gjithmonë ka qoshtën. Në kuçë, domoshta asnjëra lakmia. Anduat më kuptu se ç's duhet më i balansu, domthon për djigjen e kërkesave që e kanë ata të zot në jemit të thirrur më kujdes për tapa. Familjarton kur do qoftë, kur do qoftë. Ngjane e shon që të fatkeqësisht embronin këtë më kujtuar dhe më rëndësie këtë më thon. E shon këna që alhamdulillah e nazar. Don e vrejet ni frym e një bujarije. Nuk është e mjaftueshme. Ka ndë edhe mungit. Po vrejet ni follë lvizje në rreth njerëzve në grupet caktuara të cilët domthon kujdesen për shtretët të caktuar të fukarave. E gjend diku më do kesë kanë mund diskut. Ponim alhamdulillah punon shtëpi e xemerat. Mirë që haptan. Mirë që Po do të apo skuaj des. Mosme i las tu njerëzit që pastaj ha sifronë po jap kë edhe nga se kjo është. Pastaj problematike se nuk ngopën kërkesën e zukur. Apo. Po kapak ka era mirë që me i mësume fitu. Jo vetëm për zgajshmi doon atë. A mirë me posu di kanë më arrit rrugën atë. E thani, pse po të ndihmojmë natën fond një, mirë po për zgajshmi pa kur gjyç, vetëm latë me sanë umë nësi kjo çështje këtu Kam fri, komun ka si më na dëmtuave. Kam mzimë si shtua apetite. Që pastaj ap si ap si po ap ne vinë në fukararave me ia tha që s'jan bash për çka shtua, por ama masi po japin pse mos më ia ato. Masi po u bë ike pse mos më marrën aftën, e kusht më rafte. Prandaj na duhet të mësuj njerëzit me konkrenor. Me kontërdhënës. Jo të nich më për buzën pas lakmës, gjithmonë s'art të hapën në derë, atë po zgjatën durën sa po japsh naftën. Jo llak ështëo, jo. Jo. Në kone Amar ibn Ablazizit, ka qenë vëndia njerëzë, jo pasunia. Aja që i ka bo që e dalë pasunin ku me lipë, kujtë me më zëqatë, ka qenë jo, s'mes me apë, s'jamë për këtë punë në lapë, s'jamë për këtë punë në lapë. Udhe i kam frikë këse me dalë dikush, unë i kam të zëqatë, njerë që i maj pasën se kjo është, në shumë halon, unë bënë hisë të zëqatë i se i kam të, a, njerëzët, lakëmija, lakëmija, pë edukata shumë më nëse më edukon njërin në, njëri në frym të Islamit si duhet. E mungesa kësaj edukate me këto komponente që i përmenë, apo edhe ko shumë të tjera, por disa i përmenë, mungesa kësaj edukate shkaktojnë lakmin. Allah nuk e pëshirë të sajt. Në këtu nis shkaqja të ndrollohet mëto të zlet, do të thotë, do të thotë, shkaktojnë lakmin. Eshtë lakmin atë. Me pala për, për këtë ko i lash, alhamdulillah. Nëse dikush do në me e trajtu vetën, ka ozime dhe kompësime për këtë që inëshallah do të ishpallosim në takim nashëm si me e menagju, dhe si me e kontrolu lakmin dhe me e përdur si duhet që na të mbetemi zëtnit, na të mbetemi të privilegjuarit e jo të përshnojmi pas bukrive të dunios e me up edhe dënjoni dhe heretin kështu Allah në rujt atëm. Zët, jush për bleft, për vëmende, për dëgjimi, për, për sabër, për gjitha Dhe edusetulloh nata qonë bërdi mishni harin edhe nesundër, dhe më nërë shumë zot yonë dhe rovë. U sallamu ala muhammedin wa ala alihi wa sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu kathira.